Jó napot arra jöttem rá, hogy az elmúlt egy-két évben, amióta az orvos érdekvédelmi témáink megszaporodtak itt a rádióban, csak úgy használtuk magát, mint egy ilyen információforrást, és időnként belenyúltunk a fejébe, és kiszedtük az információkat, de hát alig tudunk önről valamit, és nagyon rülak annak, hogy a hét embere. Úgyhogy kezdjük azzal ok. egyébként, hogy hogyan lesz, milyen családi, vagy milyen személyes indítatásból, hogyan lesz a, a, a kicsi zsomorból, orvos először? Nekem a családban nincsen uh, egyéb orvos. Értelmiségi családból származom, de főképp pedagógus a családi uh, kötelék, orvos nem nagyon. <coughs> kisgyerekkori elhatározás. Ez Mennyire kisgyerekkori? Mikorra emlékszik, amikor már ott volt önben? Aha. Tehát még iskola Egy... előtt? Na, igen, igen, igen, igen. És az első helyzetre, amiben azt mondtam, hogy tehát vagy azt, hogy mondjuk segíteni kellett volna, de valaki nem tudott, vagy segíteni kellett volna, de segítettek, és ott nagyon jó érzés volt. Mi volt a kulcsélmény? Hú, nem tudom. Nem tudok ilyen kulcsélményt ö, ö, felsorolni nyilván, amikor aztán később is pályám során nyilván olyan olyan, olyan temperamentumomból is ö, kifolyólag olyan ö, pályát választottam, ami Amiben a siker az egész gyorsan uh, mérhető, hát ez a mentő munka, mi más, hiszen hogyha a sikerül életet menteni, akkor azt ott uh, gyakorlatilag uh, viszonylag gyorsan lehet látni, hogy eredményes, hogy a beavatkozás, vagy a segítségi uh -huh. nyújtás, vagy nem. Mi ezekben, ezekben a helyzetekben azért ez mindig egy indiai komoly szelemelőjézés, amikor itt... Az ember. Amikor az ember elmegy egyetemre, egyébként de el tudom képzelni azt, hogy de érts csak én vagyok a, a, az outsider. Biztos, hogy van egy helyzet, amiben már hulla fáradtak a képzés során, amiben 658 os nevű végül is latin dolgot tanultak már meg, amikor úgy tűnik, hogy mindez együk nem más, mint egy robot munka, Igen. De aztán egyszerűen csak van egy pont, amiben hirtelen vagy átfordul a dolog, és visszatér az, az attitűd amivel elindult, Tehát a Igen, Nem nagyon volt ilyen pont. Az első két évem arra ment el az egyetemen, hogy megtanuljam, hogy hogy kell tanulni, mert <gül> szó nem? szerint arra ment. Ugyanis, a, mi nagyon vagyunk a magyar oktatásra, de az egyetem színvonala pontosan olyan, mint a közoktatásén, és akkor is pontosan azt de ember se volt jobb vagy rosszabb. De az első két évben azért leginkább arra voltak kíváncsiak az oktatók, vagy a vizsgáztatók, hogy mi az, amit a hallgató nem tud. Uh -huh. Sokkal eh, inkább elméletű jellegű volt a képzés, és még ma is az, mint gyakorlati. Sokkal kevésbé probléma megoldásokat eh, keresett a képzés, akár mint ahogy ezt hallom most is fiataloktól, még ma is ugyanígy van. Eh, sok, tehát Lexikári tudás, mint egy eh, vergilius eh, verset kívülről megtanulni volt a fontos a, a helyet, mm. hogy, hogy eh, hogy pontosabbni mi az, amivel a problémát meg magát meg tudjuk oldani. Tehát nem mondhatok sok olyan nagyon-nagyon-nagyon jó dolgot erről az oktatási rendszerről. Kétségtelen, hogy lexikális tudásban a magyar orvostallgatók azok remekül tudtak uh, uh, teljesíteni, de abban a pillanatban, amikor ezt már betegágy mellett kellett megtenni, akkor, akkor nagyon erős gyakorlati hiányosságaink voltak. Talán ez az igénye vezetett az okszichológiához, mert hogy ha jól gondolom, akkor ott tízet másodperceken múlnak életek. Igen, de ha... nekem például nagyon-nagyon sokat segített magában az egész egyetem után mi életemben, tehát a, akár az államvizsgámban, akárhol az, az hogy én valóban igazi... De van, mert természetesen vannak az egyetemen is gyakorlati oktatások, és va, ahol el kéne sajátítani legalább valamilyen szinten az orvoslás tevékenységét, de most gondoljon bele, hogy akkor is, abban az időben is, most ez szerintem még sokkal rosszabb, mert akkor még azért volt elég, viszonylag elég orvos, de abban az időben is egy egyetemi oktatónak három dolgot kellett kutatnia, kutatnia és tanítani, és, és betegeket ellátnia, bocsánat. Most a betege ellátás az, ami nyilvánvalóan nem szembedhet csorbát, hiszen az egyetem az egy, nem csak egy oktató, hanem egy klinikai, intézmény is. Ahol le lehet vágni az olyan akkor viszont a saját jövőjéből vágva az egyetlen oktató, ahol még le lehet vágni, az pedig az oktatás. Tehát leterheltek voltak, akkor is az oktatók is nem voltak megbecsülve. Uh -huh. Akkor sem. Akkor uh -huh. én ezt végeztem. Ennek ellenére azért számos olyan um, oktatóval találkoztam, aki, aki képes volt ezen ma messze egy, így felülemelkedni, és aki tényleg nagyon színvonalas jó munkát végeztek, de, de nekem a mentőzés volt az, ahol a gyakorlati tudást azt igazándiból sokkal inkább meg tudtam szerezni. Hogy sokkal egyszerűbb volt leképezni az emléket, átfordítani a gyakorlatra, vagy fordítva, akkor a mentőzés volt ebben a segítségünk, és aztán ez a további tanulmányaimban is nagyon sokat segített. Mind a mentőzés, mind a sürgősségi egy olyan karaktert feltételez, amiben az ember nagyon promptan jó idegrendszerrel, nagyon jó ritmusban képes meghozni a legjobb döntést. És aztán meg is tenni egyébként. Ez megvan? Igen. Igen, ez jellemezte ezt a rendszert is mondjuk a 2000-es évekig. Én ugye az egyetem mellettem mentő ápolóként. Nem. Aztán a 2000-es években hála Isten nem csak Magyarország, Magyarország is beszülődött, már a fejlettebb Országokból a, a tényeken alapuló orvoslás. Uh -huh. Ezekben már megtalálható számos viszonylag egyszerűsített protokoll, ami nem zárja ki a gondolkodást. Már sokan azt gondolják, ha valaki protokollokat tud, akkor, akkor már elfelejt gondolkodni, nem. és csak a, hogy a, a, nagyon csúnyán fogok, vagy, vagy bután fogalmazva, sabló helyzetekre ad, nagyon egyszerűs abban válaszokat, amiben nagyon nehéz hibázni, hogyha ezeket az ember betartja. Ha jól Akkor... gondolom, az orvoslásban a protokoll az valaminek, tehát egy érlelődési folyamatnak a tapasztalata inkább, igen, mint igen, az igen, önkényesen igen. előírt szabálygánc. Hát csak most erre mondják egy nagyon egyszerű példát, az Európai uh, Újrajelesztő Társaság öt éven tart ki, protokollokat az újraélesztéssel kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy öt évig adatokat szerez be és dolgoz fel, uh -huh. és ezen feldolgozások után ad ki egy, egy újabb módosítást, vagy nem ad ki módosítást, mert helyben hagyja az előző, ö, előző rendszert. Ö, Amikor tegnap eljutottunk odáig legalábbis a saját személyes élet történetében, hogy akkor a sürgősségi szakorvosság mellett leteszi a voksát. Onatok kezdve, mennyi telik el, milyen helyzetek vannak az életében, amikor egyszer csak elkezd beszélni a hiányérzeteiről, amikor egyszer csak meglátja az egészségi kritikus pontjait, hogy nem csak, hogy meglátja, hanem elkezd küzdeni azért, hogy ezek a kritikus pontok először feltáratódjanak, aztán utána pedig valami fajta megoldás is születhessen rájuk. Hát elsősorban ehhez azért az kell, hogy <kül> meglehetősen széles tereményti aspektusait ismerjem a, az egészségügynek. Uh -huh. Amikor elvégeztem az egyetemet, akkor gyakorlatilag akkor vezették be a rezidens kérdést. az első rezidensek egyike volt a, uh -huh. a, a megközelítése volt a szakkérdésnek. És emellett uh, még dolgoztam két gyógyszercégén is, tehát a gyógyszeriparban is volt némi, vagy van némi rálátásom, majd, uh, majd mentőztem továbbra is, és akkor egy nagyon izgalmas projekt indult el. a, a, a Budapesten akkor létrejött a tűzoltómentőszak. Nem így hívták, hanem egy készszerléti egészségügyi szolgálat, de gyakorlatilag a tűzoltókkal együtt uh, induló szolgálat, És abban, annak a kezdő csapatában is benne voltam. Uh -huh. egy, uh, ez ennyivel másabb, mint a mentőszakorvosi ez, szolgálat? Ez, ez, ez, ez nagyon, nagyon jó volt. Nagyon izgalmas, hiszen um, Budapesten egy ilyen egy ilyen uh, szolgálatot, egy ilyen autóorvossal és, uh, és ápolóval, illetve sokféle. Gyakorlatilag a tűzoltók, ez ma is létezik, még úgy tudom, tűzoltókkal együtt vonultunk olyan helyzetekben, ahol, ahol lakástűzből kellett kimenteni, uh -huh. ahol roncsból kellett kiszedni, ahol omlású, tehát mindenféle olyan munkára kiképeztek minket, mi kaptunk egy alapfokú tűzoltók képessét, uh, ami amivel bemehettünk ilyen uh, helyzetekbe, és amivel bemehettünk ilyen uh, tárhelyekre, és segíthettünk az ott lévőkbe, a mentésben. Tehát ez egy nagyon izgalmas része volt a személyletemnek. Majd, majd uh, utána én folyamatosan dolgoztam a, a kórházban, és aztán elérkezett egy időpillanat, amikor úgy döntöttem, hogy inkább maradok a sürgősségi ellátásnál és a mentőzésnél, mint a mint a műteasztal mellett. Aminek az oka? Most én személyesen a motivációt kérdeztem. Igen? Ahogy, hogy egész egyszer rájöttem, hogy nekem baromira nincs ahhoz kedvem, hogy egy, egy hónapban 7-8 ügyeletet teljesítek, és gyakorlatilag aludni hárok haza. Aha, értem. Tehát iszonyatos volt a munkaterhelés, és ostobán is volt megoldva a munkaterhelés, tehát nem... nem... Nem. Általában ostobában van megoldva a munkaterhelés? Általában a jellemző magyar egészségügyre, vagy ott volt jellemző, ahol, épp, ahol dolgozott? Ez az, az, az időszak volt, amikor képzelje el, hogy volt mondjuk um, tizen, uh, 18 uh, fős volt a, a balesetisebizszteti osztály, ahol dolgozott, és ebből a 18-ból volt uh, 11 uh, főorvos, uh -huh. a 12 uh, Tudom én um, négy szakorvos, és akkor ketten voltunk kicsik, és minden ránk borult, jár, mindent nekünk kellett megoldani. Az, az ambulancián 24 órán is viszonylag keveset is operáltam, tehát annak a, az a része, amire ezt szakmát választottam volna, az sem működött jól. Uh, másrészt pedig, még egyszer mondom, tehát, iszonyatosan. Fáradt voltam, és állandóan csak haludni az hozzá gyakorlatilag. Hiszen akkor még az ügyeteket úgy kellett elképzelni, hogy hétfőn valaki bement dolgozni, hétfőn mondjuk ügyelt, akkor kett reggelig ott maradt, és kedden délután jött. Azok, hmm. ezek ilyen, ilyen 32 órás munkaidők voltam. Hmm. Na várjon, és akkor... Ak akkor váltottam. Igen? És akkor mikor jutott el arra a forspontra? Nekem mindig idézve vannak gondjaim, amikor orvosokkal beszélgettek, ápolókkal, mentősökkel, ö, hogy, hogy hol van a határa annak a fajta ö, etikai tartásnak, amit egy egészségügyi, egészségügyben dolgozó ember tart, megpróbál tartani. És mondjuk hol van a saját érdekvédelmének a határa? Például gondolok itt arra, hogy mondjuk a hipokrátászli versus. mondjuk például, hogy egy orvos. Szerintem ez, ez a hipokrátászli eskürel hivatkozni, ez, ez hát meglehetősen, hát nem, nem is minősített. Ugyanis megmondom, megmondom miért, mert... Az ég egyet a világon, tehát, tehát abban valóban, ez arról szól, hogy a betegnek tényleg a valóban a lehető legjobb szolgáltatás próbálja nyújtani az orvos, de ezt ugyanúgy tessék elképzelni, mint hogy a pék megpróbálja jó esetben a legjobb kenyeret sütni, ugyanígy az orvos megpróbálja így a legjobb szolgáltatást nyújtani. Uh -huh. De szó sincs arról, szó sincs arról, sem az esküvel, sem ennek következtében, hogy az orvos ezért mondjuk valamiféle felem. Uh, tehát orvos azért a saját életéből hátrébb lépne, vagy, vagy hátrébb kellene, hogy lépjen. Ez, egy, ez szerintem ez mutaság, hiszen ugyanúgy ember. Ráadásul egy nagyon-nagyon fontos dolog, azért uh, uh, nagyon ritkán van, kimond, vagy nagyon mondják ki, hogy ami jó az orvosnak, az jó a betegnek is. Ha az orvos jól van, akkor valószínűleg a beteg is jól lesz, hiszen van türelme, van, van, van ideje a beteggel foglalkozni. Uh, Kipihent, ezek nagyon fontos dolgok. Hm. És akkor egy olyan repülőn ülni, ahol a, a pilóta a 36. óráját hűlő. Nem, engedje meg, hogy egy nagyon személyes élményemet, ha jó az a kifejezés, megosszam önnel, mint egy-két héttel ezelőtt, tehát például ma 4 órakor temettünk a családban egy 6 éves gyermeket, két-három héttel ezelőtt influenza szövődmények gyanújával, vagy nem tudom mi, vitte be az édesanyja kórházba, majd hazaküldték őket, majd másnapra meghalt ez a hat éves kisgyerek, és meggyőződésem, hogy hogy a túlterheltség, a rosszul szervezettség, a félelmek, a, a, a mindenféle dolog, tehát ezerféle dolog eredője az, amikor megtörténik egy kisgyerekkel ez, meg a családjával. Tehát mélységesen egyetetek azzal, amikor azt mondja, hogy... hogy és múlt héten beszélgettünk dr. Sós például, tehát, hogy maguk azok az emberek, akik nem védhetnek könyvelési hibát, mert nincsen kontrollzé parancsoluk. Ugye, igen, csak ezt a, ebben igaza van, csak... A, ehhez azt kéne, hogy egy olyan rendszer álljon, az orvostársadalom mögött, vagy az orvoslás mögött, ami, ami meg, tehát, le, ugyanúgy emberekből vagyunk, ugyanúgy hibázunk, mint mindenki más. Ezt, nem, ezt fölösleges lenne szépíteni. Ugyanúgy hibákat követünk el. Kérdés az, hogy a hibáknak itt milyen súlya van, ugyanúgy, ahogy egy légirányító is egészen biztos vagyok benne, hogy néha követel hibákat, azonban olyan rendszer van mögé építve, ami ezt meg tudja szűrni, meg tudja fogni. Biztos ismeri a svájci sajt effektust, ez egy olyan modell, amiben a, a, akkor, amikor a svájci sajton lukak vannak, és hogyha sok sajtszeletet teszek egymás mögé, akkor az egyik luka azt fogja a másikat. Akkor van baj egy nagy rendszerben, akkor van óriási nagy baj, hogyha hogyha gyakorlatilag át tudok látni a lyukakon, tehát nem fedik egymást, uh -huh. szűrik ki ezeket, és akkor, ak akkor következik be, tehát így szokták a repülésben is szimulálni a, a fatális eseményeket. Tehát igazándiból egy olyan rendszert kell az orvosok, és vagy az egészség, egész egészség egészségügyi az orvosok közé köré építeni, ami meg tudja szűrni ezeket a hibákat, és meg tudja fogni ezeket a hibákat, és utána ezekből a hibákból tud tanulni mindenki más. Az is, a elkövette. Teljesen ha hibáról beszélünk, akkor nem a, a hibának a felelősének a megtalása és annak a megmintetése a cél, hanem az a cél, hogy ne fordulhasson elő legközelebb. műféjét. Jó napot kívánok, Zsombor, üdvözlöm ma is itt velünk a 117 perc délutáni magazinban. Jó estét kívánok. Én szeretnék egy röngenre menni. Mégpedig azért, hiszen, ha jól tudom, 2011 óta vezeti a röngenblogot, ami fantasz, fantasztikusan átvilágítja tulajdonképpen azt az egészségügyi helyzetet, vagy egészségügyi egészségügytelenséget, mindezt, ami a közéletben történik, vagy ezen keresztül történik velünk. És én nagyon örülök, hogy ezt a blogot vezeti, de ha jól tájékozottam, akkor háromszor költözött ezen alatt a 6-7 év alatt. Hát a harmadik helyén van most, igen. Ezt mi okozta önt száműzték folyamatosan azokról a helyekről, ahol jelen volt, vagy menekülni kellett? Hiszen önt az ellenzék a, az úgynevezett egészségügyi megmondó embernek nevezi. Tudja, most már nem liberálisok vagyunk, hanem, hanem diplomás kommunisták, de hogy a liberális oldal egészségügyi megmondó emberének nevezik önt. Ez nem is igaz, hogy a liberális oldal, éppen a, a, a, a mai, mai cikkember ki a biztos a liberális oldalon. Tehát Na. én általában azért meg Megpróbálok mindarról beszélni, ami, ami szerintem bármelyik oldalon is van, problémát jelenthet. Tehát a mai cikkem az kifejezetten a liberális oldalon verte ki a biztosítékot, és nem a, nem a másik oldalon. Tehát én nem pakolnám magam ide oda, pontosan azért oldalakhoz, és a sem raknám oldalakhoz. Nyilvánvalóan, aki, aki jelenleg kormányomban és, és az egészségügyet vezeti, az sokkal inkább fókuszban is, és keresztűzben van, már csak a dolgok természeténél fogva is, mint aki aki háttérben dolgozik. Hát az egész nyilvánvaló, aki a színpadon van, azt látjuk énekelni. Hmm. Nem lehet könnyű, próbáltam választ kapni önmagamban arra, hogy mikor van ideje arra, hogy ennyire napra készül és felkészültem, még blogoljon is mindazokról a kérdésekről, amik minket érdekelhetnek, és ön ért hozzá. Mm -hmm. És hát a ez megjön, tehát az ember átnézi reggel főleg az online felületeket, és akkor ezzel úgy úgy megjön, hogy hoppá erről, erről csak kéne szólni, mert ez nem pontosan így van, vagy nem úgy van. Ha az embernek nincs erről kellő információ, és, és érdekli a téma, akkor, akkor én nem fogom menni elég mélyen, hogy, hogy kiderüljön, hogy mi van a dolgok mögött. Azért is örülök, hogy beszélgetünk erről a blogról, mert érzem azt, hogy ez az egy hét és az öt nap is kevés hét embereként ahhoz, hogy bemutassuk mindazt, amivel ön eddig foglalkozott már, és még foglalkozik jelenleg is. És a, a Rögenpont 44.hu oldalon keresztül most már követhetik az ön mert itt van előttem ez, amiről ön beszélt, és ez a jó ebben ugye, hogy a politikusan áll egy ugyan olyan helyzethez, tehát mindig a politikusan nézi, és hogyha hát, valahol. Állom, van. Igen, És hogyha hiba van a rendszerben, akkor rögtön észreveszi, ugye ez, amit ön most említett karácsony politikai blöffjének indult, mégis a fő húztatja egy csődbe a kormány az 50 milliárdos egészségügyi támogatással. Ez volt ez az dominózus ami most kiverte a másik oldalon a biztosítékot. Igen, igen, mert, mert nyilvánvalóan leírtam azt, hogy Kétségtelmely, nem Kétségtelmely, most ebben a cikkben belemeljünk, ez nem volt egy egyszerű történet egyik oldalról sem, a kormány nagyon szépen beszorította a, a fővárost egy, egy igen nem játékba, és ezzel, ezzel gyakorlatilag <coughs> is adta a hangot. De most nagyon úgy néz ki, hogy ez a, ez a dolog is rendeződik, mert azért elég komoly elképzelések alakulnak ki a főváros szinten, ami ami szerintem helyes irányba fogja a betegellátást majd ittolni. Vagy legalábbis amit tud, tenni az helyes irányba fog tudni. Én már néha azt érzem, ha jól beszélgettünk róla, mert az is, az is konstruktív. Igen, csak nem szabad. Én azt gondolom, hogy most bármelyik oldalon is áll a, a, az illető akiről, vagy a, nem az illető, hanem a rendszer, amiről írok. A legnagyobb ostobaság ezeken megsértődni ezek általában, és ezek a írások arról szólnak, hogy egy vitát generáljanak. Aztán ebből a vitából, pro és kontra is ki kell, hogy süljön -e, -e egy kompromisszum, ami aztán mindannyiunknak az érdekekel lehet. Sokat beszélünk ma a nyilvánosság erejéről. Amikor blogolni kezdett orvosként, mentőorvosként, sürgősségi ellátásról átkerült orvosként, akkor, akkor ezt ezért tette, hogy a nyilvánosság is jól informálódjon? Egyrészt, másrészt pedig én jól láttam, és jól ismertem a, a belső um, rendszert, a helyzetet, és igen. És az, és az orvoslásban vagy az egészségügyben rendkívül fontos az, hogy a um, tehát nagyon földőszített uh, már sok-sok már évvel ezelőtt az a 60-as, 70-es évekbeli szemlélet, amikor azt gondoljuk, hogy a betegnek csak egy dolga van gyógyuljon. Majd mi tudjuk. Maga csak a ketteske gyógyuljon. Szóval ez a hapáskodó szemlet az engem rendkívül bosszantott, és ugyanezt éreztem az egészségügyben, hogy igazándiból a betegére baromira nem tartozik az, hogy az egészségügy úgy áll, mert az csak gyógyuljon. És ebből indul ki akkor a, a blogolás, hogy de igenis, a beteg az pontosan ugyanúgy része a történetnek, sőt, ő a főhős ebben a, a, a dologban, tehát nélkül a címe se tud kezdődni. És a főhős nélkül meg nem lehet betíteni, tehát szükség van arra, hogy ő tisztában legyen, és, és, és, és érvényesítse a jogait, és érvényesítse az akaratát is abban, hogy, hogy ez hogy, tört, hogy, hogy, hogy történik a... hogy történik a dolgok az egészségébe. Csak kijöttem ebből a mondatból. Igen. Milyen a jó beteg? Milyen az, optimis, az optimális beteg? Szerintem nincsen jó vagy rossz beteg. Mindenki másképp éli meg azt, hogy... hogy hogy, hogy beteg, és, és szerintem mindenkinek másképp kell foglalkozni. Sokkal inkább ilyen mely, jó vagy rossz kommunikáció kérdése. Igen. Közben, mert nem a beteg a rossz, hanem nagyon sokszor a kommunikáció. Hogy lehet ügyesen betartani azt, hogy a beteg ne veszítsen a bizalmát az egészségügyben, és mégis jól tájékozott legyen ezekben az egyébként végtelenül nehéz kérdésekben és helyzetekben? Hát első és legfontosabb a, um, ami a betegtől kell, hogy jöjjön, hogy őt érdekli a saját egészsége, hogy őt érdekli az, hogy mi történik körülötte. De nagyon sokszor jönnek hozzám ismerősök, hozzátartozók azzal, hogy, hogy de hát nem mondott semmit az orvos. És, és miért nem kérdeztél? De hát nem mondott semmit. De miért kérdeztél? És még mindig, ez a 60-as, 70-es apáskodott szellem, de benne van az, hogy nem mer uh -huh. kérdezni, ő egy kiszolgáltatott helyzetben, mert szó, ők kell emelni ezt a dolgot egy-két egyenrangú félnek a terepére, és nem egy aláfölérendelt rendelt orvosbeteg kapcsolatnak kell ezt hívalni megint az egészségügyben a kommunikációt. Hát, én nagyon örülök, hogy velünk van ezen a héten, és folyamatosan fogadhatjuk ezekről a kérdésekről, és tud nekünk erről beszélni, tehát akkor jelen pillanatban a röngen.44.hu oldalon keresztül olvashatjuk ezeket a blogbejegyzéseket. Három négyes van, röngen.44. Én igen, 444.hu .hu, hát, hú, így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk ma is adásba, és holnap is visszavárja kollégám, és egészen péntekig leszünk együtt. Dr. Kunerc Zsombor volt ma itt velünk a 11 Köszönöm. Én is köszönöm, viszont le... Az ötödik napja interjú a Civi Rádiónak, és itt van remélem a telefon mögött. Itt vagyok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és ez már az ötödik is igazi rutinszerűen beszélgetünk mi már ebben a civil Rádióban. Először is... Várjuk el a szálakat, az elmúlt, elmúlt négy napban gyakorlatilag különböző témákat beszélgetett. Maradt-e olyan dolog, amit esetleg még le kéne zárni, vagy esetleg ki kell pótolni, vagy ki kell javítani, van-e olyan? Hm. Hát nem tudom, tegnap volt egy ö, apró probléma, ugyanis, ugyanis ö, hiába én nem tudtam felvenni a telefon, nem tud, mikor vissza megpróbáltam visszaimni önöket, az foglalt volt. Szóval ugye a tegnapi adás az a, Megcsúszott. Az a kutyák élet sajnos, de most hm. vagyok. Jó, hát akkor, akkor viszont csapjunk azokba a az, dolgokba, amiről annak ide is beszéltünk. Én szerintem nagyon sokszor volt szó az egészségügyről, az egészségügy egyébként is kritikus állapotáról, a különböző hiányokról és nehézségekről, de talán viszonylag keveset beszélhetünk arról, hogy rólunk, magunkról állampolgárokkal, akik mennyire veszünk részt ebben az egész egészségügyi eljárásban. És itt nem feltétlenül csak az első segére gondolok, hanem önmagában mennyire vagyunk partnerei az orvosoknak, hogyha a hozzátartozónkat kell segíteni, vagy saját magunk, hogyan tudunk az orvosokat segíteni a mi terápiánkban. Hogy áll ezen a területen. Rosszul. Bővebben nagyon rosszul. Értem. <gül> a probléma már ott van, hogy ott kezdik. Ugye mindenki, akinek jogosítványa van, annak elméletileg valamilyen elsősegély nyújtásban uh, jártasnak kéne lennie. Azonban sajnos ez is inkább biznisz, mint uh, bizható képzés. Tehát uh, ott kellene rendet rakni már az elején, hogy akár alsó tagozatban oktatni egészségkultúrát, és akkor ebbe bele lehet pakolni nagyon sok mindent az érdeztéstől uh -huh. kezdve, gyakorlatilag a higiénián keresztül ö, tényleg a, a, a, a szervezetünk ismeretét uh -huh. úgy nagyjából ezt föl is lehet építeni egész nyolcodik és ezt meg lehet csinálni gyerekeknek érdekesen és érdekfeszítően. Tehát ezt kellene nyomni. Sajnos azonban Magyarországon hittan és erköszten oktatás van kötelezően, Hát pedig mennyire magára értek egyet. egyébként, hogy mondjam, a gyerekek reakciója szokott lenni, általában mindig, hogyha baj van a szüleivel időnként betegségbe menekülnek. Milyen jó lenne, ha ezt megfordítanánk és segítenék neki, kicsit megérteni, mit csinál, mikor ezt csinálja. Hm? Nem? Csak erről van szólom, a gyerek, gyerek, gyerek révén a szülő is tanul. Tehát a gyerek hazaviszi ezt a példát, és gyakorlatilag a gyerek, gyerek magatartásán keresztül, vagy tudásán keresztül a szülő is tanul. Tehát sokkal, sokkal, sokkal előrébb lennénk mindenben. Hogyha ez, ez így működne, de sajnos ez nem így van, ez nem prioritás. Igen, de állítólag van egy másik vonulat ennek a dolognak. Nyilván az állampolgárok egészségügyi felkészültsége ez legalább annyira szegényes, mint a lélektani, tehát sokféle szempontból nagy a tartozás. De, de van egy másik dolog, ami annak idején, ugye én olvastam, nem tudom, hogy az orvosok mennyire, mennyire számolnak például a beteg együttműködésével, a beteg, beteg együttműködésével a gyógyítás folyamatában. mennyire építenek rá, mennyire kapcsolják bele. Mert itt is érzek bizonyos szempontból azért feladatokat nagyon jó helyen keresi a, a probléma gyökereit ebben, mi is uh, elég ludasak vagyunk, és elég komoly uh, hidánk van ebben a történetben, ugyanis az a atyáskodó pat, patriarchális rendszer, amit a 60-as 70-es, 50- es 60-70-es években, és Magyarországon egészen a 90-es évekig. Ki, majdnem kétezes évekig jelen ezt az orvoslást, tehát ez a ketteske feküdjön és gyógyuljon, majd mi tudjuk. Mm -hmm, ez az. Információra, vagy nem adunk információt neki. Ezzel mi, nem partnerként kezeltük a, a betegeket, hanem egy aláfölé rendelt viszonyból gyakorlatilag a... diktálunk, diktálás, nem? Szinte diktál az orvos, nem? Ilyenkor. Így van, így van. <gül> így, így, így, így, így nehéz megnyerni a beteget, hogy hogy, hogy egy, egy partneri viszony kialakuljon. Holott a történet főszereplője a beteg, nem az orvos. Hát igen. Egy színpadon a beteg van, róla kellene, és neki kéne rendelkezni a saját magáról, nagyon sokszor azonban nem is tudná, nem is tudja megérteni, és akarja sokszor megérteni a problémát, nagyon sokszor meg nem is. Igen, Isten bizony, nem emlékszem, mikor volt egy beszélgetés, éppen önök valamilyen egészségügyi személyzet, sok orvossal beszélgettünk erről, hogy például mennyire eredményes például, hogyha partneri tudjuk tenni a beteget a gyógyulásban, ha hisz abban, hogy ő fog változni, akkor sokkal gyorsabban lezajlik maga a változás, a gyógyulás, a terápia is eredményesebb. Oh. Hm. Teljesen igaza sokkal együttműködő, mert pedig, ha együttműködő, akkor sokkal eredményesebb lesz az egész eh, procedúra. És a, és a maga fő egyik egyébként alapvetően az elsősegél, pontosabban igen, a sürgőségi munka, és ebben például én azt gondolom, hogy ugye nyilván, amikor azt mondta, hogy a jogosítvány mellé kapjuk ezt a dolgot, és ezt tulajdonképpen én számomra nem egy meggyőző, én is kaptam, és az az ismeret, amit egészségügyről tudok, azt nem onnan tudom, egész ez biztos, amit ott tanultam. De hogy, hogy hogy lehetne elérni azt, hogy tulajdonképpen az állampolgárok sokkal jobban figyeljenek az utcán, esetleg meg tudják menteni az elájuló embereket, vagy ne nézik egyből részegnek a cukor, cukorkómázó embert például, és tudják, hogy mit kell önkor csinálni, mikor valaki ilyen, ilyen illatokat áraszt, ami majdnem, úgy a részek lenne. Hm? Ez alapvetően ott van a probléma, hogy ez az egész elsősegi nyújtást tanfolyalmos történetet egy ö, olyan szervezet uralja, aminek önmagában nem sok köze van. Az elsősegi nyújtás, ez a vöröskereszt, ez egy biznisz. Aha. Ez, egy, ez, egy, ez egy üzlet, a Vöröskereszt, illetve azoknak, akik lehet a kereszt megkér vizsgáztatni, azoknak ez egy nagyon jó üzlet. Az, az, ugye érts, hogy miért mondom ezt. Én nekem volt olyan időszak az életemben, amikor nagyon sok első oktatást csináltam. Uh -huh. Magasabb szinten is és alacsonyabb szinten is. És azt az alacsonyabb szintet úgy kell hogy alapszinten is mondjuk uh -huh. orvosoknak és nem orvosoknak. És, a, és volt olyan, amikor szekbeültem, mit tudom én, húsz darabból uh, teljesen érdektelen biztonsági őrrel, uh -huh. aki a, a második óra végén már, már, már gyakorlatilag uh, aktívan és lehetesen vettek részt. Tehát ezeket, ezt az érdeklődést, hogyha nem egy, unott, nem egy, nem egy, amúgy is megvan ez az üzlet szemlélettel, uh -huh. elő alaki, hanem, hanem lelkismeretesen is jól adja és felépíti, akkor bizony ez a ez a közönbösség, ez kiderhető és, és, és kiváltható. Én is így gondolom. Abszolút egyetértek. Megmondom, őszintén, én amit tudok az egészségről, pont ilyen embertől tanultam, mint, mint maga, aki egyszerűen, egyszerűen belülről elhivatott, megragadta, és nagyon fontos, fontos, fontos, fontos lelkesedés csinált belőlem egyébként, könnyen mozgosítható vagyok erre. És a gyerekeket látom, hogy ebben igazából könnyen be, be, bevonhatók egy ilyen dologba, Szeretik a gyerekeket csinálni, meg a nagyobbak is, természetesen. Gyerekek imádják. gyerekeket nagyon szeretik. Nekem a három gyerekem mind a három kiskorától kezdve itt ugrálta a uh bubabán -huh. és imádta azt csinálni, és most is már nagyobbak, és most is nagyon szép is érdeklődőek. Uh -huh. Hát nem igaz, a gyerekekben alapvetően megvan erre az igény, és megvan erre a a kíváncsiság. Igen. És ezt, ezt, ezt annyira bűn, ezt nem kihasználni. Hát abszolút egyetértek veled, és folytathatnám is a beszélgetést, de tulajdonképpen fogyott az időnk, és én most gondolom, hogy most kezdődött, amikor kezdtünk azokhoz a témákhoz hozzászólni, amiben szerintem rengeteget kéne beszélni. Az iskoláról, amit maga mondott, a, a elsősegéről, arról, hogy a, a orvos mennyire partnernek tekinti a betegeket. Szóval sok olyan dologról lehetne még folytatni. Inkább azt kérdezem magától, hogy érezte magát velünk, kívén, mondjuk a tegnapi napot. É, ma... Ez remek volt, nagyon jól éreztem magam, köszönöm szépen. Hát mi meg köszönjük a beszélgetéseit tulajdonképpen mindegyik alkalommal biztos, hogy izgalmas is volt, minden hallgattam, egyiket, másikat is tényleg köszönöm, és számítunk a jövőben is időnként magára, és köszönjük, hogy velünk volt, és hallgassa tovább a civil rádiót, ha adódik a lehetősége, és köszönjük az egész heti munkáját. Köszönöm szépen még egyszer. Kunaj Zsongor, oxiológussal és sok minden más titulus birtokosával beszélgettünk az elmúlt